Листки. Ті зелені очі Вихоплювали з вікон Освітлені шматки світу, Обличчя, одежу На жінках та дівчатах. Виривали часом із юрби, Як редиску з грядки, Те чи інше юначе лице. Ту чи іншу річ, Сумку, Турбину з малювидлами Чи фотообразами, Дитячий візочок, Туфлю чи черевика, сорочку чи кохтину, чиюсь сукенку, а втомившись, спочивали на білій кучугурі снігу, яка стриміла перед нею. І їй здалося, що даремно пані Катерина була така сьогодні набурмосена і темна. Адже все складалося у них чудово, і дівчина була певна, що все чудово має закінчитися. Інакше не випав би такий чудовий день, і не було б у неї стільки радості яку відчувала, коли клала зелені листки погляду на білу снігову кучу гору. Мала певність, а через це бадьорість, бо жахливо любила всякі мандрівки, близькі чи далекі. Це ж була близька мандрівка, отож турбуватися годі. Зрештою, їй кортіло ще раз побувати на Змієвих валах, куди я вибиралася з цим старим та іншою молоддю не раз, адже такі таємничі й заманливі. Ті вали через це і звалися, очевидно, Змієві. І ніколи, ні разу, не зустрічали вони там справжніх змій, і навіть вужів. Але і там був, як у кімнаті пана Богдана, о той дух, що її вабив, о тіні, і обличчя, і вигинливі лінії, і запах чи смак нерозгаданої таємниці. тому вони пересіли до автобуса, а перед цим дівчина-сторожка звернула на небо, чи не хмариться, адже в несталу погоду пан Богдан відчувався гірше. Вони навіть парасоли не захопили, хоч пані Катерина намагалася їх їм усучити. Але пан Богдан гостро заперечив, та й прогноз, якого вона вислухала ввечері по радіо, не відчував ані дощу, ані зміни погоди. Отже, тут все було гаразд. А ще вони мали змогу всістися на сидінні поруч. І стало по-особливому ніжно і приємно відчувати біля себе цього сивого, величезного, який пах сонцем і трохи медом, ветхого день ми, котрий і сам став для неї втіленням мудрості й таїни. А ці дві речі їй невимірно приваблювались. «Вночі добре спали?» спитала тоном милосердної самарянки Мала. «Чудово!» відповів пан Богдан. «Навіть приснилося, що пішов із учнями на розкопки». І ми викопали з одного валу глечика, в якому було повно золотих римських монет із образом царя Трояна. Ти ж знаєш, що зміїві вали часом звуть Трояновими. Але я не думаю, що це зв'язано і з римським Трояном, а швидше, із слов'янським богом Трояном. Говорив тобі про це? Говорили, сказав легковажно Горобчик. Але я вже і призабула. І він пустився у довгу розповідь, розказавши, що значить в українській мові слово «троян», і де зустрічається назва Бога Трояна, і про те, що можуть значити в слові ополку Ігоревім поняття «віча Троянові» і «земля Троянова», а ще й «тропа Трояна». Вже і справді про це їй оповідав але їй приємно було слухати голос, по-старечому надтріснутий, але з якимись глибинними теплими нотками. І саме ці глибинні теплі нотки і заворожували її. Але коли вийшли з автобуса, щоб почати піший перехід до визначеного місця валів, мала побачила несподівано на південному заході синю хмару. І це її раптом схвилювало і стурбувало бо хмара в їхньому розкладі таки не передбачалася. «Бачите хмару?» – занепокоєно спитав Горобчик.